Amorul unei marmure. Oștirile-i alungă în spaima înghețată, cu sufletul în ruină, un rege asirian, cum stâncelor aruncă durerea-i înspumată, gemândul uragan. De ce nu sunt un rege să sfarm cu a mea durere? De ce nu sunt satana? De ce nu-s Dumnezeu? Să fac să rumpă o lume ce sfâșie în tăcere, zdrobit sufletul meu. Un leu pustiei rage Turbarea lui fugindă, Un ocean se îmbată Pe-al vânturilor joc, Și norii își spun Întunet durerea lor mugindă Gândirile de foc. Eu singur n-am Cui spune cumplita mea durere, Eu singur n-am Cui spune nebunul meu amor, Căci mie mi-a dat soarta Amara mângâiere, O piatră să ador. Murindu-lui speranța Turbării răzbunarea, Profetului blestemul, Credinței Dumnezeu. La sinucid o umbră ce-i sperie desperarea, Nimic, nimica eu. Nimica, doar icoanați care mă învenină, Nimic, doar suvenirea surâsului tău lin, Nimic decât o rază din fața ta senină, Din ochiul tău senin. Și te iubesc, copilă, cum răpe de ajunie, iubește în ochii de flăcări al zilelor noroc, iubesc precum iubește pe o albă vijelie un ocean de foc. Din ochii, dar soarbe geniu slăbita mea privire, dar tremura la sânu gingașul tău mijloc, ai pune pe a mea frunte în vise de mărire un diadem de foc. Și-aș pune soarta lumii pe buzați purpurie, Aș pune lege lumii râzându tău delir, Aș face al tău zâmbet un secul de urgie Și lacrimile-ți mir. Căci te iubesc, copilă, ca zeul nemurirea, Ca preotul altarul, ca spaima un azil, Ca sceptrul mâna blândă, ca vulturul mărirea, Ca visul pe-un copil. Și pasul urmă-ți zboară cu o tainică mânie, Ca un smintit cecată Cu ochiul îngălbenit, Cu fruntea învinețită Cu fața cenușie, Icoana ce iubită iubit.